Elkartasun ikastolak Europar Kooperatibak premian handiena duten ikastolen artean urtero laguntzak banatzen ditu. 2008an sortu zenetik orain arte 6 milioi euro banatu dituzte. Hortengo ekitaldean sortzire euro amar proiektuen artean bediratuko dira. Laguntzak jasoko dituzten proiektuen artean iru Ipar euskal herrikoak dira. Hain zuzen ere, zehazkalkartea, Robles kolegioa, Eta kanboko ikastolen etxearen artean berreunda berrogin mila euro banatuko dituzte. Koldo ikastolen elkarteko lehendakariak laguntza hauen garrantzia aspimarratu diku. Ikastolen mugimendoren txat, egun eder eta atxekinetakoa da elkartasun ikastolak urteroko batzar nagusia. Gure mugimenduak osatzen dugun egun damaika da ikastolok elkartasuna, dierazten diogu premia handiena duten ikastolei. Itez, bakarrik ez ekitzeez baizik. Sortziehun mila euro banatu genitu batzar nagusian. Bereziki, euskara ofizialez den lurraldetako lurraldetako ikastolei. Eh? Edo euskara ofiziala izen arren oso erdalgunekoak. Beraz logika komunitario eta nazion al bat dago ere guzti honen atzean eta, oso esandakoa oso positik e, gaude egindakoarekin Osagarri krisiak autofinantziazioa ziurtatzen dituzten ekitaldi nagusiak baldintzatu ditu. Aurten ere ez da Herri urrats jaialdirik ospatuko. Beraz, ikastolen elkartasun kutsak egindako ekarpena ezinbestekoa izango da iparraldeko ikastolen proiektuak aurrera eramateko.